Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Alirezovo řešení, napsal Honza Repák. Těžko hádat, zda se pořadatelé účelových zápasů v Šártr zalekli sankcí FIDE, či se hnulo svědomí v Alirezovi. Alireza Firuzja udělal to nejlepší, co v dané situaci mohl. Soustředil se na hru, vyhrál pět partí v řadě a na elo předstihl vesliho SOA. Málo kdo by se asi divil, kdyby na poslední partii už nedošlo a Alireza šel místo ní oslavit postup do turnaje kandidátů. Záminku by si vynalézaví organizátoři jistě našli a šachový svět se mohl začít přijít, zda by bylo spravedlivější takovýmto kvalifikováním se poškodit ve a anebo skontumovat Alirezu, který zase mohl mít akci dopředu slíbenou a při plánování svého turnajového kalendáře s ní počítat. Alireza byl na vítězné vlně, a do karet mu hrály i zbývající bílé figury, zatímco jeho soupeř Sergej Fedorčuk musel být otřesen ze strašného zkratu, jaký jej v předchozím kole postihl. Na 32 věž B5 přišel šach jezdec E2 s vidličkou jezdec C3. Jak se ale již mnohokrát ukázalo, udělat úplně poslední krok bývá často nejtěžší. Podobně jako z dopingu obviněná krasobruslářka na olympijských hrách, nakonec veškerou kontroverzi kolem něj vyřešil Alireza sám. Šestá partie skončila remízou a Alireza v žebříčku spadl zpátky bod pod Vesliho. Pokud se tedy v posledním letošním týdnu na scéně neobjeví ještě nějaká další neočekávaná šachová exhibice, turnaj kandidátů si v Dubnu zahraje Vesli So. Tomu samozřejmě nic nebrání dostát svým nedávným prohlášením, která k mistrovství světa ve vážném šachu údajně nezajímá, a přenechat místo Alirezovi. Uvidíme, zda se ve Slimu podaří ztracený zájem znovu najít, já osobně mu v hledání nějak věřím mnohem víc než Magnusy Carlsenovi. 12. bude v uzbeckém Samarkandu zahájeno mistrovství světa v rapidu a bleskovém šachu, kde se definitivně rozhodne o posledním kandidátovi. V Čenají postup čerstvě vybojoval do Maraju Gukesh. Stále jej však mohou trumfnout dva hráči. Aniž Giri uzme vstupenku zpět, pokud se mu podaří dosáhnout na jakoukoliv medaili z Rapidu nebo na zlatou z bleskového šachu. Arjunovi Erygajzimu pak pomůže pouze titul mistra světa v Rapidu. Šampionát Rapid tempem je podle pravidel FIDE sirkut lépe bodovaný než bleskový, přestože je naopak počtem kol kratší. Gukesh se oběma pro následovatelům osobně pokusí plány překazit, a je tak šance, že dojde na rozhodující přímý souboj. Na závěr důležitá zpráva pro všechny šachanisty, těšící se na novoroční nárůst elohodnocení. Na webu FIDE se objevilo do vysvětlení, že reforma hodnocení sice byla schválena, avšak v platnost má vejít až 1. 3. 2024. takže si bohužel ještě chvíli počkáme.